Argidago, gure kokapena kontutan edukiz, baiaran hemen gaude, mugan gaude, nik uste dut e, muga aspaldi gainditu dela fizikoki behintzat eta lankidetzara korduan kontutan izan behar dugun gauden Europan eta gero ego eta Iparre Euskal Herria arteko eta gure kasuan bai, bidazoa bizirik, ondarria eta irun, eta gertuena dagona, endairekin batera, partzu ergo ere, hor martxan dagola, e, ba... Ausnarketak urt, e, egiten direlarik, eta saiatu bihar gerela askotan hitzarmen hauek lortzea lortzen direnean badirudi erraixa dela edo oso xinplea dela, baina gauzak asko kostatzen dire, zati bai, esan duzun bezala, lege batzue daude, lurralde desberdina daude, eta, bueno, azken finean, Europatik, e, ba, ez dakit, hildo batzue jarraitu bihar dire, eta kostatzen da, baino bai saiatu bihar gerela ziren historikoki eta gaur egun ere bai argi dagona da, bai turismo aldetik, ipar aldetik, eta frantzitik ere bai hendi onare etortzen dela eta gero lan egiterare bai hemendikan beti historikoki bestaldera berdintza irun ondarribia endailara edo doniban eloitzunera hori beti izan dudat aipatu den bezala horrerare datu batuak hartzen dire bai hizkuntza nalabera ikastea bestaldera ikastaroak ematea saiatu bihar gerela ildorretatik horretatik, ba, lan lana hobetzen eta gehiago egiten ba, gure herritarren bailarako herritarren beharrak asetzeko Bai, haki goma ba, pizka bat eh, bueno, aldetik, baina argolagazioen izera aldaketa hori behar da ekarriko du tokasunak ere, epika kompetentzia berri gehi on izatea. Auda, eskuntza profesionalari dagokionez, ba, irungo kasuan orda dago eskuntza bat, kolaborazio hori etorkizun batean emaiteke egialdeen diasuan diasuetako errien eman, gubintza saiatu bihar gera, muga horiek gainditzea. Askotan hitzak muga ta gainditu biz dire, baino niz potoloak dire ere bai eta orduan bai saiatu bihar gerela, seren realitate hori da, osea naiz eta fisikoki hor e, gaude eta ezinbestekoa bestekoa da elkarlana eta hitzarmena hoie gauzatzen.